Saludem a aquesta hora doncs la Teresa Fises, directora de l'Escola de la Cínia. Teresa, molt bon dia. Hola, bon dia. Benvinguda. I la Laia Martínez, que és la cap d'estudis. Laia, molt bon dia. Bon dia. Encara impactades per la visita de la Grossa, eh? perquè elles també han pogut saludar-la. Sí, sí, l'hem <ríe> trobat aquí. Um, anem, a, anem a parlar d'aquests 10 anys de, de la Sínia. Esteu de festa aquesta setmana? Sí, tot just avui fem el tret de sortida. Tret de sortida, El tret de sortida de eh? la Setmana Temàtica, que és un dels actes de, del desanniversari. Cada mes hem volgut fer un acte o posar-li un tic amb una de les activitats que habitualment fem a l'escola i la Semana Temàtica és un dels projectes unitaris de, del centre on tots els nens, tots els mestres, tanquem tot el que estem fent habitualment i ens endinsem amb en un treball monotemàtic diferent cada any. Enguany, a partir del desè aniversari, doncs, ens endinsem en el pas del temps, no? és com li hem anomenat nosaltres. Bona reflexió. anys... Mm -hmm. i li posem aquest nom de d'anem passant els 10 anys per, per uns nens que viuen poc temps a l'escola i que han, vist, han tingut poc temps de vida, això del pas de temps és un, un tema complex i per tant hem buscant elements que puguin treballar, conèixer i endinsar-se. Molt bé, expliquem doncs quina és la idea, com voleu celebrar aquests eh, 10 anys, dèiem una activitat cada mes, eh, però quina és la filosofia que voleu dur a terme doncs, amb, amb aquest aniversari, perquè no passa cada dia a celebrar 10 anys, eh? Volem compartir amb tothom que ha format part de la Sínia i tothom qui forma part doncs, l'alegria de fer 10 anys, d'haver crescut com a escola i de ser una escola i també volem compartir projecte i fer-lo arribar doncs, a tothom qui tingui ganes de conèixer-lo. No? Hi ha activitats que són molt més de caire intern i també hi han activitats que són per compartir amb la resta de població, mm -hmm. gent que vulgui conèixer-nos i que tingui ganes de participar. Molt bé. Amb la Laia i la Tresa, doncs reflexionarem d'aquests 10 anys. Com, per exemple, parlem del pas del temps. Uh -huh. Com l'exemplificarem, com, com el, el durem a la pràctica amb doncs, aquesta setmana temàtica? Teresa. Molt bé. Uh, el, el pas del temps, com et dir abans, no? en, la, en el cas del, dels adults, és una cosa que utilitzem eines, tenim eines per mesurar, però tot plegat és una cosa com uh, poc palpable, no? molt volàtil. I en el cas dels infants és un tema que costa de tractar. Llavors hem anat buscant diferents elements que ens ajudin a poder mesurar el temps passat no? el de l'escola per una banda més el temps passat viscut amb un rei dels, dels pares dels nens, dels avis dels nens i alhora en alguns d'ells es materialitzarà fent un, diferents activitats fent un eix de vida seu personal perquè puguin posar a la pràctica el que ells han pogut vivenciar i el que ells han pogut viure amb això que és una mica poc, poc tocable mm -hmm. També fareu una exposició que inaugureu avui mateix? Sí, avui sí, avui, mateix? Exacte, sí? Sí. sí, aquesta exposició és una exposició que l'hem fet a partir de la col·laboració de totes les famílies i també dels mestres de l'escola i també de famílies que no són pròpiament de l'escola però que a través d'ells hem contactat i per tant hem recopilat objectes antics que, com, que recorden tant com era l'escola... Hem fet diferents espais, recorden com era l'escola abans com eren els oficis i quins eren els oficis més presents a la nostra vila. Per tant, tenim eines de... que ens recorden la indústria tèxtil, tenim eines que en recorden la pagesia, que ens recorden també la, fust... la fusteria, i també tenim un espai que ens recorda a la vida quotidiana. Llavors, a partir d'aquests objectes, nosaltres hem titulat l'exposició Els objectes parlen, volem reviure una mica doncs tota aquesta... Vida que els nens pròpiament no han viscut en primera persona però que a través d'aquests objectes que els hi són propis i significatius perquè han pogut aportar a través de les famílies doncs podrem recordar coses que abans es feien encara ara s'han deixat de fer i s'han substituït i milions d'aventures. Fins i tot avui ens visita també en motiu de la i del tret de sortida un autobús de Soleil Sauret que és de l'any 1930 i el tenim al pati i tots els nens també van desfilant per, per, per l'autobús i estan tots molt contents perquè només aquest autobús ja té una història que que dóna per parlar molta estona. L'exposició la tindreu durant tot el curs? No, no? l'exposició la, no, la, la, la, la vam començar a muntar la setmana passada, tot sí. just ahir la, la vam acabar i serà com, com tot, tot allò de la setmana temàtic, no? És... és per ara. El que sí que ens estem plantejant potser els altres anys sí que ho tancavem tot en acabar el trimestre, el que ens estem plantejant és de, de deixar-ho potser més enllà de les vacances de Nadal. El que sí que tenim clar, eh, que parlàvem abans amb la Laia, dèiem que com que hi ha el treball no només dels mestres i dels infants a l'escola, sinó la implicació de, de famílies de l'escola pròpiament i no sempre poden venir, tot i que les portes de l'escola sempre estan obertes, ens proposàvem que el dia 19, que és el dia que fem l'espectacle de tancament de la setmana temàtica i, per tant, del, del projecte Projecte, doncs uh, deixar-ho obert una hora més perquè tothom, qui vulgui, sigui de l'escola o no, pugui venir a reviure amb nosaltres aquest petit museu que hem, que hem fet a l'escola. També dic que en l'exposició hi ha un apartat que encara l'estem acabant de muntar, que és de fotografies, que són fotografies que ens ha cedit el senyor Josep Reventós, que són fotografies que ens ajuden molt a entendre com ha canviat Molins de Rei. No? Fa una comparativa amb Molins de Rei abans i ara, tota una sèrie d'espais que que pensem que són molt significatius pels infants i per la nostra vila i que ajudaran a entendre els nens no?, una mica el, el canvi en l'estructura urbana del nostre poble. I que, des d'aquí també crec que és un lloc per donar-li les gràcies a, a, a per la seva grata col·laboració. Mm -hmm. Molt bé. Estarà en un lloc visible a l'exposició? Està al mig, al mig del passadís. Al mig del passadís. Està tot ple ah. d'elements de d'elements eh, que són eh, molt preuats per les famílies, els nens passen per allà, saben que és una exposició, ho poden contemplar amb els mestres i amb les famílies quan hi passen, i vam, ja et dic, vam començar-ho dimarts passat a muntar-ho, perquè veiem com un dia no en teníem prou, i ja estan allà, i poden gaudir cada vegada que es mouen de l'aula, que fan un canvi de classe i tot, de poder anar-se recreant amb els diferents objectes que, que hi ha a, a l'exposició. Molt Fa, uh, Fareu més activitats, per exemple. Em comenten també que feu un espectacle avui sí. dimecres. Avui dimecres hem fet el tret de sortida. Uh, sempre busquem un, una punta de llança per començar tota la setmana temàtica. Enguany hem, hem, hem fet un conte de dues nenes que es pregunten què és això del pas del temps, no? Uh, més lligat al que és els 10 anys de, de l'escola. I aquest conte uh, hem, hem treballat conjuntament amb la Coquera, i doncs, després, de teatre, eh? amb l'Escola de Teatre de Molins que ha començat ara amb mm -hmm. aquest, aquest setembre i amb elles doncs, estan representant pels diferents grups de l'escola aquest, aquest treball, aquest conte que els hi dona uns reptes a fer que els farem aquesta tarda tipus Gincama i eh, allà ens trobarem tots junts els 450 nens que som a, a l'escola i eh, posarem en comú els reptes que cada, que cada personatge, que són les dues nenes, l'Arlet i l'Èlia, doncs els hi, han, els hi han demanat per poder completar l'eix cronològic dels 10 anys de l'escola. Mm -hmm. I demà dijous feu tallers, també, no? Sí, demà comencem els tallers eh, que fem intercicles. sí. Uh, i també un treball que fan uh, més adequat per cadascuna de les edats per nivells. Llavors, tota aquesta setmana com ja t'he dit abans, sí, es panca sí, sí. tot el que he fet i ens endissem amb això. I on fem com tres franges horàries. Una franja on cada nivell treballa el que serà l'espectacle final del, del dia 19, que, fa, que jo, representarem amb les famílies, ve, eh? exacte, a la tarda. Una altra franja horària on fan tallers intercicles i una altra franja horària on fan un treball més específic del treball del temps per cada, per cada un dels nivells específics. Mm. A uh, Laia, uh, crec que veu començar el setembre amb activitats ja relacionades amb els 10 anys Sí, sí? Hem... Com han funcionat de moment? Perquè clar, tenim aquesta prèvia de 3 mesos abans eh? hem, programat, hem programat una activitat cada mes Llavors el setembre... Fins al setembre... Fins al juny, eh? Fins al setembre de l'any vinent. Ah, fins al setembre de l'any que ve. Mm, perquè, de fet, el, clar, els 10 anys pròpiament... És del curs 4-5 comença... no, comence... o 3 o 4? No, no, aquest, no és clar, el és el curs, aquest és el desè curs, però el, el, de, el deu, els 10 anys es trenquen al setembre. Important. Llavors, el, sí. Al um, setembre vam començar amb el guardiment del passadís, amb, amb números 10... I els hi vam demanar a les famílies que portessin cadascú un 10 com ells s'imaginessin. I tenim tot el passadís hem guarnit, a part amb l'exposició, per la part superior, i tenim encara els números 10 que ens van aportar totes les famílies. El mes d'octubre doncs, vam fer un acte com molt més simbòlic, vam presentar i vam adaptar el nostre logotip de l'escola al logotip del desè aniversari, hem fet una icona específica per aquest curs. I al mes de novembre, aquest any, hem fet una... Un, hem donat com un impuls a la jornada de bricolatge que fem de forma anual però aquest any hem fet com una inversió molt més gran i una implicació i una transformació més gran del nostre pati. Hem construït un circuit de bicicletes i hem fet, una gran, hem fet també totes unes jardineres que a la zona que limiten amb amb el pàrquing que ens dona cap al cap, no? perquè mm. pensem que està bé que el pati pugui anar... És un pati que tenim, que, que tenim la sort de que sigui força gran, però que hem d'anar a condicionar i creant zones verdes perquè cada vegada pugui ser més acollidor. No? Anys rere any hem anat fent intervencions al pati, però aquest any hem fet una gran intervenció amb el circuit de bicicletes, hem creat també un teatre perquè els nens puguin parlar, per puguin actuar a l'hora del pati, hem, hem posat també uns, una estació meteorològica, hem fet la, la, el circuit de bicicletes, i tot això també amb, amb les famílies va ser un dissabte, el primer dissabte de novembre, doncs amb les famílies eren més d'unes 150 sí. persones, doncs fent tots, que van, vam anar a buscar rodes per totes les deixalleries de l'Es Llobregat i hem aconseguit fer un circuit de bicicletes que de moment està sí, molt funcionant bé, sí, molt sí, bé. 10, 450 nens i nenes sí. i quants professors ara mateix? 30. 30, eh? Vosaltres hi sou des al principi? No. No, no eh? No. No. Nosaltres hi som, eh, jo sóc des del segon, des del tercer any sí? i jo des del quart Bé, sí. escolta, una bona trajectòria sí. eh, No, ho deia en el sentit de poder fer una mica de mirada enrere de quin balanç en faríeu d'aquests de, de, deu anys d'aquests primers deu anys de, de l'escola Bueno, aquests 10 anys eh, com que també a La Laia i a mi ens ha tocat eh, ara liderar el projecte i per tant poder fer, fer el projecte de direcció que és el que ens demana. hem pogut fer aquesta retrospectiva mirant enrere. No? I sí que hem vist que hi ha hagut tot un treball per, tant, per, per part de les persones que ho van engegar, la, la Montse i la Mercè, que van engegar el, el projecte. Eh, i va ser un treball en un inici, amb molta il·lusió de, de posar en funcionament un projecte que no hi havia res no hi havia ni tan sols l'edifici ni els barracons en un primer inici i després al llarg del temps sí que ja nosaltres ja vam poder viure tot el, el que ha suposat anar canviant i anar ampliant el claustre que posava com pegues i falques al no poder consolidar el projecte de l'escola en si. Nosaltres, eh, des d'un inici, i, i ho estem treballant ara, igual treballem des d'un currículum integrat i globalitzat, no treballem amb llibres, sinó que és amb material que nosaltres elaborem, que intentem que sigui un treball que sigui més proper als nens, més significatius, que ells els motivi treballar i anar, anar avançant amb el seu creixement personal. I tot això fins fa un poder un tres, quatre anys eh, no hem pogut com respirar tranquils perquè són moltes coses que quan un mestre ve nou o una escola has de poder explicar tot això perquè funcioni i sovint el poder transmetre tot això eh, ha mancat temps de, de poder tirar endavant altres temes que, que anaven quedant al tinter. Ara... El, clar, al mateix moment que construeixes, transmets, no? I està tot per construir quan alhora has d'estar també acompanyant i al principi era més difícil, entenc de, de fet quan, quan jo que vaig arribar al quart any vaig arribar a l'escola també és un creixement molt gran, no? De 50 nens, passar 450 déu nhi um, És un creixement progressiu però alhora que va, es va sobredimensionant tot, mm. passar també de 5 persones que ets al principi a 30 de, de docents, a 30 que ets ara doncs és un camí que fins que no m'ha arribat a tenir la primera promoció 6E doncs tot, tot ha començat a estabilitzar-se bé, bueno, potser una mica abans però sí que és veritat que fins que no tot eh, arriba a un equilibri, doncs costa també transmetre, també voler construir una cosa que, que no és el que es fa habitualment a les escoles, o que d'entrada sembla que ens estem plantejant reptes que també són elevats, doncs a vegades... És difícil de d'engrescar tot amb el carro, però jo crec que est est estem molt satisfetes del projecte que estem portant a terme. Jo no, vull de, no voldria deixar de dir, i sempre, sempre ho diem, no? que aquest projecte és gràcies a, a tota la implicació de famílies i tots els docents que tenen ganes i s'engresquen a tirar endavant i qüestionar-se cada una de les coses que estem fent perquè si féssim allò que està previst o que sense més no hauríem pogut evolucionar ni plantejar-nos coses ni canviar-nos tot i, el, i el, el, la dificultat que suposa i de poder-te equivocar no? perquè quan construeixes i des... de construeixes de vegades hi ha l'error no? de poder-se equivocar però aquest error ens ajuda a tirar endavant i anar-se qüestionant jo crec que això és gràcies a, a tot el conjunt de gent que, que tenim que ens dona suport i que treballa perquè això sigui possible i això alhora fa una... que hi hagi una pinya entre tots que ens ajuda a anar avançant eh, els actes aquests del desaniversari no els hem fet els mestres només sinó que és una comissió mixta de famílies i mestres que tenim ganes de celebrar tot això que ha, que ha anat creixent i que hem anat posant nom en cadascuna de les coses i jo crec que en part és un dels pilars i és una de la força que tenim que anem tots junts no? hi, ha, hi ha hagut un lema durant molts anys a l'escola que dèiem que entre tots la fem no? i així ens ho creiem mm -hmm. per tant el repte és uh, de, si, hem mirat enrere, si mirem cap al futur el repte és consolidar tots uh, Exacte, aquests projectes sí. que, que comentava ara sí. mm. Sí. Insolidar-los i, si cal, engegar-ne de nous, okay. perquè la reflexió constant és el que et fa qüestionar el que fas i, per tant, avançant. Molt bé. Uh, alguna cosa més que vulgueu afegir? Sí, de cas, podem compartir una mica els actes que també tenim programats de cara fins al setembre. Compartim-los, compartim-los. Uh, digues, digues, Laia. Mira, de cara al, al gener, que és una sí. cosa que tenim lligada també amb l'abril, tenim tot un procés participatiu per decidir una mica el un mural que volem pintar una de les parets que tenim al pati, farem un procés participatiu amb els infants de cara a decidir què hi posarem i com ho posarem, i a partir d'aquí algú que sigui més un director artístic doncs acabarà de fer el disseny final. Però si fareu una consulta o què? En format... format sí. No sé si hem format consulta... O... Però sí, d'aquest tipus Molt bé. de coses... Incentivar la participació sí, ja. Sí. Molt bé. Sí, sí, sí, el treball de la participació des de ben petits, en diferents formes, i aquesta és una. Després al febrer, que és febrer març en aquest cas, però fem, participarem a la Rua de Carnaval muntant una comparsa mm -hmm. com a escola. Al març hem, ens hem aventurat a muntar unes jornades pedagògiques, no només obertes a les famílies, sinó obertes a tothom qui vulgui participar. I pensem que pot ser... De fet, les farem un acte a la Federació Obrera i després a l'escola, la resta d'activitats. A l'abril farem la pintada d'aquest mural, que ja ens hauran acabat de dissenyar. Al maig farem una gincama per Molins, un diumenge al matí amb tothom qui vulgui participar. El juny una bufada d'espelmes i al setembre una exposició commemorativa, però ja pròpiament dels 10 anys d'escola. Molt bé. Doncs eh, aquest és el programa del calendari d'actes de... de celebració del desè aniversari de l'Escola La Sínia, eh, que començava al setembre i s'allargaran fins al setembre de l'any que ve, de l'any 2014. N'hem volgut parlar amb la Teresa Fises, que és la directora de l'escola, i la Laia Martínez, la cap d'estudis. Gràcies a les dues. Vosaltres. Sé que teniu una cançó, intentarem recuperar-la després. Molt bé. Eh? Eh, Ah, s'està pas... passant la cançó, d'acord. Intentarem passar-la ara i, si no, eh, passarem la Glòria Massana i després de, de la Glòria passem una cançó. L'heu fet vosaltres, la cançó? Sí, sí per, la, per la setmana temàtica ens Vinga, inventem també. una cançó, no?, sí. cada any. I aquesta, doncs, dels 10 anys. Com es diu la cançó? El, el, crec que, que són els 10, 10 anys, de els 10 anys és una versió que ara sí. és una versió d'una cançó que et posen al Polònia aquestes coses sí. busquem I, i... cançons que amb els nens els enganxi mm. i bueno, una mica al cap del, del moment i la canten els nens uh, no, no aquesta mestra. és una mestra perquè després sí que la cantarem amb els nens però l'ha de poder cantar algú, tenir-la allà present i l'assagerem i el dia 19 sortirà també molt bé, doncs em sembla que sí que podem recuperar aquesta cançó, em diuen i de, de manera que ho lligarem tot ja sona? Sí? Doncs vinga, Teresa uh, i Laia, gràcies. Que vagi molt bé. Fel Feliç aniversari. Ah, això és el que et laqui. És una versió del que et laqui. Sí, sí, sí, sí. eh? Vinga, a veure com sona. Vinga, a veure com sona. Vinga, a si ens passar. Oh. El que ahir era present. Ara és passat. Sí, tots <sí> creixem. Els anem ben més grans, no s'ha tingut temps, els minuts van passant. Doncs just vàrem començar amb barracons molt pintats, ara deu anys han passat, renom com anem canviant. Durant el bus a l'abreu, aquest esdeveniment i tots estem tot contentes Part de guants que palestiniem Part de guants que palestiniem Part de guants que palestiniem Part de guants que palestiniem Part de guants que palestiniem Els renyons que ens A veure com passa el temps Que així és molt evident Explica'n ja llavors també. Hores, oh, minuts, segons, minis, segons. Dies que plor no són els mesos d'un any. Tant si fa sol com si plou, si fa, fa calor. Sempre venim a sínia, present, passat i puntiu. Tot junts ara cantarem, perquè estem tots molt contents. Passeu anys cap a la Síndia, passeu anys cap a la Síndia, passeu anys cap a la Síndia, passeu anys cap a la Síndia. posició si fa pre tot matador si vu ben not sembrava mil malacím Present passat quet ju de cantarerem Perquè es tots molt temps pasem mai cap pasem mai cap pasem mai cap pasem mai cap pasem més cap pasem més mala, pasem mai cap Paseu ens cap que la sien, pasem cap la sínia.